Vull a Montserrat, desperta el barri a tots l'escombra, tot que estan les primeres cancianes, sobre el peixugues per tallar. Darrere el vidre enterrat, el que fa que és que no era perill. Bon dia, com ha anat el cap de setmana? Espero que molt bé. Soc la Irene Molina, la Elena i el Pol Polido, de 6CB. Ara us passo amb el Pol Polido, que us parlarà del temps que fa avui. Gràcies, Irene. Només és el moment del temps. Avui que em venia cap a l'escola ...un colom. No, que era broma. Avui que em venia cap a l'escola he vist que fa algun dia amb un sol esplèndit, però també fa una mica de vent. Bon dia a tots. Aquesta setmana... Del 30 d'octubre al 5 de novembre hi ha molts aniversaris. El sacaria a de 6è oh, eh. La maïsanda primer. La oh. mica l'està a punt de començar. Aquesta setmana escoltarem un giro, de Família of the Year, de l'any 2012. Confiem que us agradi. Us recordem que demà és el dia... Dia més escalofríem de l'any. La castanyada, ha, ha, ha, ha. No es referides a Halloween, no? Bueno, sí, a això també. La Llavors celebrem tant Halloween com la castanyada. Dos en un. Ens ho passarem de por. Farem molts tallers molt variats, com per exemple el túnel del terror, la disfresa de moniato i el maquillatge. Recordeu que al migdia podeu fer repesca de tallers. Parleu amb les vostres professores per més informació. Ara us ho explicaré al menú del vinyador. Avui de primer i arròs a la cassola amb verdures, de segon, croquetes de peix amb amanida i per acabar, frita del temps. I allà, em puc quedar al menjador, que està tot molt bo. Mm. Pol, deixa la teva àvia en pau, que hem de acabar el programa. Espero que aquest cop ha haguis portat els deures fets. Mm. Em sembla... Ara us deixem amb la cançó. perquè em fa els deures, em sembla a mi que no. La Sandra farà un penllat amb mi. Si vols passar un Halloween de primera, escolta, Ràdio Primavera!